A je tady ta hodinka dvě, co jsme věnovali meditaci zatím, možná byla takovým vzorečkem, ve kterým jste si především měli uvědomit, jak nesmírně náročný je to udržet pozornost na objektu. Jo, jestli ne nedáte tu skutečnou prioritu, té práci, kterou tady děláte, mysl vám bude lítat a nedosáhnete žádného soustředění, ne, nebude, tam, nebude tam zřetelný pokrok meditace. A když se nám podaří srovnat tyhle ty věci, který, který m, nazýváme kilesas, to znamená všechny ty mentální zavěšenosti, ulpělosti, deformace, znečištění, a když se nám to podaří srovnat ten živ, život dostane totálně jinou kvalitu, o který se v jednom nejslavnějším buddhistickém textu zpívá tím, tím stylem. Jedna vteřina takového života je lepší než tisíc let toho, toho ostatního. Jo, takže nepodcenit ten dosah toho, pro co jsme se tady rozhodli dát tomu náležitou důležitost. Ta věc, kterou jsem chtěl dneska večer tady uvést. Celý ten buddhov systém v jedné sutě, to znamená v jednom rozhovoru, Buddha popsal jako vlastně následnost sedmi dostavníků. Kdy jeden dojede na jisté místo a jako by se zapřáhnou jiný koně a jo, je to zase další stupeň. Sedm stupňů vývoje. A existuje kniha, která se jmenuje Vysudí Maga, která právě vzala těchto sedm stupňů jako základní takovou matici a celého toho rozvoje. Jo, je to vlastně sedm čistot. Sedm Vysudí. Začíná to právě tím stádiem, ve kterém se člověk normálně nachází, a ta, ta sedmá čistota je osvícení. Jo, takže ta buddhistická duchovní cesta je zajímavá především tím, že je naprosto přesně zmapovaná. Jo, že existují velice detailní a podrobné popisy, které potom v praxi jak si se. Z jistou rezervou dají daj u toho meditujícího vystupovat, pakliže tím opravdu prochází. No, ale je to právě těch sedm stupňů vývoje, sedm čistot. A já k tomu řeknu jako víc, s postupem, s postupem doby. Dneska bychom se hlavně potřebovali právě pozastavit u té první čistoty, na které to všechno stojí. Jo, to je ten fundament, ze kterého vlastně celá ta věc vyvěrá. A v té pálištině je to síla vysudí, což si můžeme přeložit jako čistota projevu. Jo, a projev to znamená mluva a čin. Je to něco, co všichni znají samozřejmě, je to základní etický standard pro náš život. To je tím míněno. Dokud tato věc není v jistém stupni upevněnosti, cokoliv na tom postavíme, bude vratké, bude mít tendenci se sesypat, bude nestále. Proto je tomu dána v každém seriózním, seriózním styl, směru dostatečná pozornost, poněvadž je to něco, co se možná netýká direktně meditačního kurzu, jako v tom, v tom nácviku nebo tak. Ale my to tady vlastně probíráme v takové formě, řekli bychom rozhodné motivace. Něco, co pro sebe, pro, pro sebe můžeme rozhodnout a tím se potom řídit. Jo, čili to, o co se já chci tady dneska večer snažit, je skutečně dát důraz a vysvětlit, co vlastně z toho buddhistického pohledu znamená taková správná m, životní kvalita, správná životní etika, jak vysoko si máme položit tu laťku, aby jsme se prostě necítili v životě nějak falešně. Já poněvač, je jasný, když zradím svoje vlastní principy, jo, že nemám v sobě dobrý pocit. Jo, a toto mě může provázet dlouhodobě v životě. Takže a je dobré si uvědomit, že všechno jako celá jaká, jakýkoliv další vývoj vlastně spočívá na, na takové té základní životní etice. V tom buddhismu ty požadavky nejsou nějaký přehnaný, jsou vždycky takový přiměřený. To znamená, pro lidi aktivního života je tam vlastně zmiňováno základních pět etických předsevzetí, které jsou pro vás závazný po dobu kurzu. Co s tím uděláte? Potom je vaše věc. Já vám tady nebudu dávat žádný povely. Jo, je, to, je to vaše vlastní zvážení, co si, z toho, co si z toho přijmete a co z toho, řekněme, nepřijmete. A těch pět etických v té základní formulaci jsou to ty takzvané no -nose. no -nose. <laughs> Něco jako, ne zákazy, ale jako nebudeš, nebudeš. Nebudeš. <laughs> Takže první etické předcevzetí se zabývá nezabíjením. Jo? A je to zajímavé si tohleto zrovna ujasnit, jo? Jakou, jakou kardinální prioritu to v budově, v budově nauce dostalo. Je to to první, co tam je zmíněno. Nezabíjet. Na ty detaily a implikace se podíváme potom. Já to chci napřed jenom vyjmenovat. Druhá, druhé předsevzetí nekrást. Už jsme to někde slyšeli. Třetí etické předsevzetí se týká záletů. Jeho manželské nevěry. Čtvrté etické předsevzetí se týká lhaní. Tudíž nelhaní. A to pátý se týká oblbování, takový omamování vlastní mysli, například alkoholem. Jo, něco, co působí naprosto proti, diametrálně proti tomu budhovu, budhovu úsilí nebo budhově radě, proti damně. Podívejme se na to trošku v detailu. A když to zvážíme jako celek, jo, je tady jistý etický kodex, který je doporučen všem, kteří chtějí meditovat, těm je to přímo jako daný jako evidence. Tam není diskuze o tom. Poněvadž je nemožný na jedné straně usilovat o extrémní čistotu mysli, jo, což meditace dělá v. v v takové druhý druhé instanci. A na druhé straně vlastně karblovat, karblovat celou tu karmickou základnu té bytosti a úplně základníma nezvládnutýma věcma, které jsou většinou úplně a prot, protkaný s silným egocentrizmem a sebestředností a chtivostí a nenávistí a vším tímhle. Jo? Je to v direktní kontradikci s tím vývojem, který Buddha sleduje. A můžeme si to vzít i tak, že vlastně všech těch pět takových etických norem vlastně nám chce naznačit, že jisté typy chování a životního postoje přivádějí ještě víc utrpení tam, kde už nějaké utrpení je, No, že ještě dál zhoršují situaci a samozřejmě cílem budhovy nauky je přesnej opak opět eliminovat, zmenšit utrpení, jak je to jenom možný u sebe i u celé společnosti. Jo? Takže další pohled na tady těch pět etických předsevzetí je přesně tohleto, že to vlastně taková základní norma na mezilidský soužití, je to i norma na vztah k sobě samému, jo, například to nelhání, v mém pohledu se to hlavně týká mého vztahu se, se mnou samým, jo, nenalhávat si, ale samozřejmě má to i implikace s, s ostatníma zrovna tak. A existuje, řekněme, další, jiný pohled na, na takových těch pět základních norem, a to je karma. Vlastně všechny tyhle ty pět aktivit, pokud provozovány s fortelem a pořádně a silně, zanechávají za sebou hlubokou karmickou rejhu, negativní těžkou karmu která, ať tomu věříte nebo ne, princip karmy je to, že jak si člověk ustale, tak si lehne. Jo, karma je to, s čím se setkáme v budoucnosti. To, s čím se setkáváme teďkom, je naše minulá karma, naše Takže Místo, místo toho stěžovat si na politiky, na, na o svoje okolí, na, na, na nepochopení svůj, svým okolím a tak, možná, že by bylo zajímavější zamyslet se nad tím, to jsem si to zavařilo. Já to přitahuju. To ne, že to na mě chodí, já to přitahuju. To, to je to zajímavé na karmě. Jo, že tam ten magnetismus karma nás přímo spojuje s věcmi, které jsou nevyřešené. Takže to je zase další takový úhel podívat se na význam etiky, je to vlastně ochrana. Ochrana člověka před, před karmickým dopadem těžkým, ochrana toho, který to ještě necítí. Jedna z těch funkcí meditace, kterou tady chceme kultivovat, je přesně to vidět, jak některý věci do mý mysle vnášejí volnost. Jo, a štěstí, takovou radost, lehkost, krásu. Jo, a jsou jiný, jiný věci, jiný obsahy mysle, který tu mysl poutají, těžkne, sevře se, celý svět zvošklivý. Jo, vidět tyhle ty funkce, to není, to není, že to pan Buda říkal. To je, že to tak je. My si potřebujeme akorát vycvičit tu citlivost, to začít vnímat. Takže etická, etická norma. A my to známe z naší vlastní historie, která je různě dlouhá samozřejmě, ta leta životní, u mě už hodně dlouhá teďko. A e, udělali jsme jistě v průběhu času pěkný kopance, skoro každý. A víme to někdy, jak nás to někdy tlačí zevnitř, jo, jak bychom nejradši Pse minulost a, a chtěli, aby to všechno bývalo, bylo jinak a tak. To takto dobře nejde. Ale co je možný právě uvědomit si ten dopad a, těch momentů, kdy se právě nějak nemáme zájem řídit nějakou, nějakou etickou etickým standardem, a chováme se prostě špatně vyloženě, pro, něk, většinou i proti, svýmu, proti svůjmu pocitu, já nechci říkat svědomí, to je taková divná instance, ale proti svýmu normálnímu lidskému pocitu, proti humanitě. Jo, jaký, jaký takový ošklivý, ošklivou pachuť to v nás nechá a kdykoliv se ta myšlenka dotkne, ta vzpomínka dotkne takový, takový události, tak je nám tak nějak ošklivě. A to je zrovna tak další etická, další důvod pro respektování základních etických norm, až toho nebudeme potom litovat. A především toho nebudeme litovat, když se řídíme jako nějakou, nějakým kloudným standardem, tak to nebudeme litovat na smrtelný posteli. Poněvadž je to zajímavý, že některé věci smrtí projdou, a některé věci tou smrtí neprojdou. Jo, a tváříš tvář umírání, potom najednou dostaneme trošku jiný pohled na kvalitu a důležitost událostí v našem životě. Jo, proto v buddhismu je tolik doporučována meditace smrti, tý vlastní reflexe, aby jsme jo, nějak tak dostali Tenhle ten úhel pohledu, který je spravedlivý, který je, který je skutečný, který je v jistém smyslu střízlivý, není, není rozjivený. Jo, a dát, dát důležitost těm věcem, které jsou důležitý a řekněme nechat mávnutím ruky některé věci, který zkrátka se zdají být důležitý, ale nejsou. A to je například úspěch v životě a neúspěch. Kariéra. Jo, neříkám, že by člověk neměl dělat kariéru. Já to neříkám, zrovna tak neříkám, že by člověk měl dělat. Jo, ale to je prostě, co se tý nauky týká, to je neutrální. Zrovna tak peníze. Jít za penězma, nejít za penězma. Jak kdo? Nikomu do toho nemůže nikdo mluvit, to je jeho věc. A to jsou všechno věci, které se týkají světa a ke světu patřej a do nějaké úrovně se tím musí zabývat, zabývat každý, ale Opět, jo, tam, kde vznikne ulpění k těmhle věcem, tam najednou to jde do silně negativních uh, dimenzí. Takže vydělávat peníze s takovou tou lehkostí, no tak to chodí, no, tak jo, tady zaplatíte tohle, tady máte cedulku, tady to zaplatíte, no. a, Jo, a je to, je to prostě férová věc, není na tom nic špinavého. A člověk má normální život, šťastnou rodinu, co je na tom špatný, jo? nic. V tom to není. Ten problém začne, když klibovolně libovolně nebo velkému množství peněz někdo silně ulpí. Jo, a teď, teď jde zatím, a teď, etika sem, etika tam a začne řádit. Jo, a začne dělat těžkou karmu tam je, jo, to je ten, to je ten duchovní rozdíl různých, různých věcí, který se potřebujeme naučit rozumět. Věci nejsou sami o sobě špinavý. Sex. No. No. Jo, existují varianty varianty um, vztahu, který jsou velice krásný a povznášející, který jsou velkou školou, jo, je to velká lekce, a lidi, někteří lidi dokážou skutečně vnitřně povyrůst. Existují formy vztahu, kde je to vlastně vzájemné vydírání a vykořistěvání, ukájení a a je to, je to nechutný, je to ošklivý, od zhora až dolu, špatná karma, plná ulpělosti a tak od zhora až dolu. To je ten přístup, který to, který to určuje. No, ale právě protože mezi lidma panuje, říká se tomu teďko myslím, etické vákuum, jestli správně sleduju, tak si co ta společnost pro, prodělává, tak <koh> pro takovou dobu je právě velice nápomocný mít takový základní napsanou osnovu, jo, když už jsme tak popletený, že, že to nedokážeme vycítit tak je dobrý pro takovou, takový moment mít to někde napsaný, aby to nějaká osvícená bytost sdělila, aby jsme si to mohli vždycky znova v sobě osvěžit a pod to nejdu. S tím nezabíjením to má svoje hranice. A my to dobře víme. Určitě lidi, určitě Zvířata, ale s tím hmyzem je to někdy problém. Já teďkom mohu sdílet jeden panelák v Bohnicích, který má 17 pater. Před rokem to bylo zamoření švábama do takové míry, že mě to teda už jednou přeběhlo potom přes ksicht. To já, jo, já byl v fáze, takže to jako, to nic, ale <laughs> jsou lidi, který, který jako, to je přesně ten moment, kdy, <laughs> kdy začnou schlánit, schlánit účinné prostředky a tak. No jo, ale řekněte, teďkom, že jo, já jsem tam v prvním patře, něco je pode mnou, hodně toho nade mnou. Ty stoupačky propojujou ty patra. A řekněme, že já bych teďkom chtěl prostě tvrdě probouchat tady tuto tu, ten princip nezabíjení. Pro mě se to stane takovou nějakou úžasně důležitou životní, životní poučkou a principem a prostě odmítnu se zúčastnit nějaký takovýhle akce. Žádný spray se kupovat nebudou, žádný šláby se budou lapat, a na balkóně se takhle vysypou do trávy. No, to bylo tak. Já když jsem byl první v tom tomhletom bytě, to už asi nějakých pět let zpátky. A většinou jezdím takhle na ten duben, květen, kus června do Prahy. A tenhle ten známy mě tam nechá prostě bydlet a já jsem mu velice vděčný za to. A on tam mnohdy není a někdo zvoní, jdu vřít, oni se mě většinou ani moc neleknou, oni jsou zvyklí, že doma člověk chodí různě, že tak se, tak se myslí, no, tak se ještě neoblík, ten akorát vstal z postele, <laughs> jeden a... Jo, tak přijde tam pán, nějaký pán, že s nějakým takovým papírem před sebou a říká, my, bu, my budeme tady dělat deratizace, myslím, že tomu říkají. To je deratizace a... Aha, to je, jo, to je podle... Ano, správně, po, je, takže se to používá nesprávně totiž ten výraz. Rat je krysa. Takže by to mělo být deinsektizace. A mm, já jsem mu odpověděl hezky na pozdrav. A on, on, on nebyl nikterak výmluvný. jo, byl to člověk asi, který převzal tu funkci, ale nebyl, nebyl to jako zkušený člověk v jednání, takže mě nepřesvědčil. On se zeptal, no máte tady šváby, tehdy to ještě nebylo tak špatný, jo, to kdyby, oh, nic moc, A, On říká, no my jsme vám dali jet, a já říkám, já to nechci. No skvělou. no, tak jsem to zavřel, že jo. Jenže <laughs> je to fakt, že před těma pěti lety to, to ta kulminace byla před třema lety, před dvouma lety. Jo, to už teď se ten panelák hejbal potom. To jste neměli jídlo, který by šváby nevočuchali, nevěli. jo, oni teda utečou, když s tím člověk zaklepe, tím talíře. Ale je to takhle kritický, jo, jsou všude, jsou všude. A jak je to teďkom s tím budovým principem toho nezabíjení? Že jo, já už tam potom nebyl, potom teďkom je tam ještě nějaký student, tak ten to nějak převzal. A já už se, se s tím vlastně nezabejvám, ale říkal jsem si, mohla nastat situace mnohem huštší, že a před dvouma lety to už ta přímo, přímo ta domovní zpráva se rozhodla po tom, že celý barák najednou musí. třeba, že s vyleze zase jo, z toho bytu, který nebyl vykouřený nebo, nebo co. Ale já jsem u toho už potom nebyl, no to je možná taky, že karma někdy funguje už potom trochu jinak. A no, zkrátka celý, celý panelák se rozhodl v jeden, v jeden týden prostě provést totální, totální spreje a, a jedy a všechno, jo, a teď je tam úplný, úplný klid, včera ve vaně byl jeden. Ale jinak ticho po pěšině... Jo, tak. Jsou právě různé scénáře, jo. jo, zhorší, když je jich tisíc, no tak těch sousedů nebejvá tolik. Ale teď, jo, ta, ta komplexita života. Zahrádka má zahrádku, ty jabloně nepostříká, že bude mít poloviční úrodu. Když je to hobby, když je to takhle jako lídanu. no tak co? Když je to někdo, kdo střed s tím živí rodinu, to začne být trošku jinak. Má pole a ví, že když tam nedá nějaký ten postřik nebo něco, jo, takže že úroda bude v ní več, nebo třetina úrody a tak. jo. A najednou jsme v rovině, kdy... Někdo chytne červy v Ázii, silní léky, který to zabijou, všechno. Z znát, znát míru, znát, znát, kudy vede ta linka. Jo, protože když potom celý panelák se rozhodne teda podniknout akci a já, já začnu dupat a, jo, Budhisti nezabíjej vy vrazy. No, tak samozřejmě z toho jednoho bytu se to potom rozleze zpátky do celého paneláku. Nebylo by to buddhistický svým způsobem odmítnout nezúčastnit se týhletý akce. Žít tenhle život, to není, není o, jenom o ideálech. To je taky někdy o tom být pěkně na podleze. A co rozhoduje je motivace. Jo? Někdy je to přesně to ego, který chce být něco jinýho extra. My ne! Jo? A je to přesně ten hlas ega, čili stupidita sama, která promluvila. Jo? To, co potřebujeme se naučit, aby, aby, aby srdce se naučilo hlasu moudrosti, hlasu pochopení, hlasu lásky, hlasu souznění a harmonie. Ta cesta, která, která vede ke změnění anebo dokonce k eliminaci utrpení, to není snadná cesta. A někdy máme prostě pouze volbu mezi dvouma nebo třema velmi, velmi vošklivýma alternativama. A není odklad. Případy války a tak. Jít do ní nebo nejít. Šílenství. V obojí. Jo, odmítnout zodpovědnost za společnost. To může být zrovna tak hlas ega, opět, nebo strachem, tam, tam je všechno možné. Takže to, co vlastně určuje kvalitu našeho jednání je motivace. Jak to potom dopadne? Snažíme se o to nejlepší. Jak to ale potom dopadne? Jo, to se nedá tak přesně ovlivnit. Ale to, co dělá karmu, je naše motivace k těm činům. Jo, a a je známá věc třeba, že nějaké ty trošku um, řekli divoké kmeny, dneska by si to zasloužilo trošku jiný, jiný název. Um, lidi, lidi přírody, že měli svoje rituály právě tam, kde živějí se zabíjením zvířat a tak, že tam zároveň byla taková protiváha, v té tradici se těm, těm zvířatům omluvit, jo, tu karmu trošku aspoň nadlehčit. Zabijet, zabijet ze soucitu, buddhismus to neuznává. Zvlášť jo, eutanázie a tak, tam budismus k tomu nebude mít pozitivní přístup. Když je to jenom, jenom jako zkrácení utepení nebo tak, to je ještě málo. Zabíjením má a hrozně silnou karmu. To je jedno, sebe nebo od někoho jiného, to je strašně silná karma. Špatná karma. Samozřejmě, že když přejetej pes a tak a zjerolekař mu dá injekci a tak. Jo, tam určitě se tam velice jasně projevuje soucit. Jo, že hlavní motivací začíná být skutečný soucit. Jenže je to soucit ze slabostí mnohdy, jo, no to není tak jednoduchý. Ono to není tak jednoduchý. Člověk nechápe, nechápe rozlohu všech věcí, Člověk si myslí, že utrpení je prokletí. Mnohdy. Jo, a ona to tak nemusí být. Z toho kosmického pohledu. Utrpení má svoji důležitou funkci. Taky. Jo, ale existuje utrpení a existuje úplně zbytečné utrpení. Takže to, co, na co my tady máme namířeno, to je to úplně zbytečný utrpení, který si děláme sami. A to chceme limitovat. To chceme limitovat. Takže pětetických předsevzetí. Jo? Nejsou to, nejsou to žádné, žádné nalinkované předvyplněné návody do situací, Každou situaci musíme citlivě přečíst napřed svým citem, aby jsme věděli, co k té situaci skutečně náleží a přísluší. Takže s tím, s tím zabíjením. A v mnohem, mnohem jistěj se budeme cítit, když tady ta etická norma bude přeformulovaná pozitivně. Ochraňovat život. Jo, jak to nedle dostane tak překrásnou, překrásnou dimenzi. Jo, tím, že si to dáme do pozitíva. A děláme, co můžeme, a když nemůžeme, tak tomu, tak ať se stará univerzum. S tím kradením. To je zajímavá zóna taky, tady v České republice, pane, jo. Já byl v Barmě tři měsíce, potom jsem byl 14 dní ve Švýcarsku, ten jeden v Německu, pak jsem přejel ty hranice, bylo to ten škublo vlakem. Velmi smutno. Jo, já jsem se tady narodil, je to moje vlast. A vidět to takhle zdevastovaný. Co se zbojilo. Ale <koh> um, s tím nekradením, že? No, tak samozřejmě. Brát majete k někomu násilím nebo jo, vynucením nebo potajmu krást. Jistá implikace, no, zajímavý je, že vlastně se to dneska začíná čím dál víc rozrůstat do imateriální zóny těch autorských práv a patentních práv a tak, poněvadž čím dál víc výrobku je vlastně m, inteligence, zakodovaná za, za informace, zakodovaná na nosiči, kompjutrovým většinou. Čím dál víc toho je. A, a, a, to je jako jedna věc, autorský, autorský práva. A, že my, si můžeme, my si můžeme tisíckrát říkat, no oni na tom lpějí, hele, chtějí to zpátky. Takhle se to právě aplikovat nedá, jo? tu nauku. Budová nauka je o nelpění. Jedním slovem. Jo? Kdybychom to celý chtěli zredukovat do jednoho slova, tak vlastně to klíčové slovo je ne neulpívat. Neopět. A <totipravení> takhle vypomáhat <tipravení> jako, a, oproti krádežím a tak tě těm poškozeným házet, že, že lpějí na majetku, tak to teda ne. A, Jo, ale kradení je extrémní výraz chtivosti, dokonce agresivní výraz chtivosti, většinou je to právě spojený s konkrétním předmětem, nebo tedy, jako i když je imateriální, tak to je taky, taky předmět. V současné době možná to dokonce nabírá takový zajímavý, zajímavou dimenzi, Kradení, jak se tomu česky říká, resource, zdrojů. Um, Tadle země toho nemá do nekonečna. Jo, ty nerostný bohatství a tak. Já se to česky tak nějak říkalo ve škole nerostný bohatství, nebo suroviny, no, zdroje surovin jo, a um, zase bezohlednost samozřejmě všechno vysaje, pokud možno co nejrychleji, aby to se dalo pěkně prodat, jo, a ty, ty co přijdou po nás, no, tak oni si vymyslejí zase něco jiného? <laughs> oni, oni budou chytrý, <laughs> můžou být bez železa, no, bez uhlí, no, budou topit vodou, no, chytrý. <laughs> jo, takže v jistém smyslu že vlastně i tady to exploit. Vykořišťování zemských rezerv považovat za králež budoucím generacím. Říct vz, si to, co potřebujeme. Většinou i to už je víc než dost, no ale dobře. Jo, ale ještě s tím plejtvat, nezodpovědně, na to není omlouva. Jo, takže někdy to recycling, tahleta Reciklace česky, a odpadků, ono si s tím víc, víc starostí než užitku. většinou je to ještě dražší, potom všechno nakonec a tak, jenže je to nácvik. A ve Švýcarsku už to velice dobře jede, jo. ty začátky byly vysoce ztrátové, různě to nefungovalo a tak, a teď mi tam vždycky, podobně jako v Praze, jo, asi nějakých pět bublinek na různý odpad, a, kohem, zkoušeli dávat i na biologický odpad ve městech, jo, na komposty, aby se to kompostovalo a tak. Jo, takže zúčastňovat se těch věcí, které dá se říct, dost zřetelně mají pomoc, pomoc příštím generacím. Ten třetí etický princip je velmi zajímavý, poněvadž v dnešní době, řekněme, ta rodinná struktura trochu ztratila takovou tu posvátnou, posvátnou dimenzi. Stal se z toho vztah mnohdy čistě takový utilitární, když dva vydělávají a mají jeden byt, tak víc zbyde. Ale když se podíváme na význam tady toho třetího, třetího přecevzetí, který um, je v, v takové ty nejjednodušší formě brán jako cizoložství, tak zjistíme možná hodně rychle, že, že zrovna v těch vztazích je možný tím záletem vytvořit tak hlubokou, hlubokou díru utepení, to je to, že se to skoro nedá opravit. Jo, a je to přesně tady to, a je to přesně tady proto, že. A ty partnerský vztahy jsou většinou spojeny s vysoce hlubokým ulpěním, a když tam dojde k prostě k porušení věrnosti, nebo jak se tomu říká, že tam mnohdy jsou e, dotčeny vysoce senzitivní zóny toho třetího, který, jo, Někdy ne, někdy ne, někdy jo, většinou jo. Jo, takže dneska by asi ta formulace tady té trojky mohla vyznít nějak v tom smyslu být velice citlivý v tom sexuálním chování a, a nepůsobit jo, nějakým nesprávným, nesprávným, sexuálním chováním nepůsobit nějaké další bytosti nebo sobě samému utrpení. Pokud je to všechno v nějaké harmonii jasně dohodnutý nebo tak, nezdá se to být tak, tak kritické. Ale většinou to není v nějaká dohodnutá záležitost. Takže dát velký pozor na, na zdroj velmi silné karmy. Štyrka. Nelhaní. Jo, zase tam buddhismus tam bude právě říkat nejenom nelhaní, ale i hrubá řeč, pomluva, nadávka, jo, všechny tyhle ty nesprávné použití komunikace tam budou vymenovány pod, pod právě tím a tím čtvrtým přece toho nelhaní. Je to krásný pocit, když člověk jde nějak napřímen tím životem a rozhodně to neznamená každému vpálit do ksichtu, co si o něm myslím. Jo, každý ho urazit a ze všech lidí si udělat nepřátelé kvůli tomu, že prostě jak píštěla na každýho vyjede ty svý názory o něm a tak? To ne. Opět citlivost. Citlivost v této, v této oblasti. a kohem, Využívat toho daru komunikace um, způsobem kreativním, Jo, který dělá, který roznáší štěstí a radost, Bude tomu říká, jo, mluvit pravdu ve správnou dobu, mluvit o správných věcech, který pomáhají, to je hezká věc. Jo, pomluvit. To takzvané tlachání, to, to je, z mého pohledu je to různě. Jo, z, prostě se sousedem čtvrt hodiny mluvit o počasí a to... Řeklo by se totální ztráta času, já to tak neberu. Poněvadž právě tím a tím, tou výměnou těch frází a, a někdy, jo, takového zbytečného rozhovoru, mnohdy vlastně ty dvě srdce se dokážou krásně spojit. Poněvadž stejně na té řeči ten obsah, No, by takzvaně důležité, je to spíš nějaká světská důležitost toho, ale z duchovního hlediska většinou jde mnohem spíš o to, jak je něco řečeno a zase motivace k té řeči rozhoduje, ani ne tak ten obsah. Upřímnost, to by byla taková ta pozitivní varianta. Mít upřímný k sám k sobě. A vůbec to hodně souvisí s tím, mít sám sebe jako dobrýho přítele. Jsem o tom, zrovna minulý víkend, jsem o tom dost mluvil. Osobně. Já jsem rád sám, sám, No, ve Švýcarsku v Kláštere, tam mnější mezi sebou, mnoho kontaktů nevedou. A já jsem velmi rád sám a dobře se sám ze sebou bavím. Je to hezká společnost, inteligentní... To je něco, co bych přál každému strašně moc. Mít, jo, mít sám v sobě vlastně takovou tu... Když, když se celý svět rozláme a poškodí a všechno možný a všichni na vás štěkají a sype se to na vás, a pomluví a všechno možný. to víte co? Zejtra. Jo a... Jdete si ke svýmu pracovnímu stolu a najednou je vám hezky. Ty dary meditace, ty dary damy, buddhovy nauky, ty nejsou tak nějak speciálně nápadný. Jo, není to tak nějak... Že by někdo zazelenal, nebo zbohatnul, nebo... To ne, to není. Není to takové myšlení ani trochu. Jo, ale, ale týká se to někdy věcí o kterých člověka někdy ani nenapadne mluvit, jak jsou mu blízko, jak jsou samozřejmí. Jo, třeba takový jenom, jenom ten vnitřní pocit, když, když třeba nic zrovna, jo? Nic se neděje. Ja, a teď jděte do toho vědomí, takovou pozorností, jak, jak se tam člověk cítí. Já ja, možná jsou tam takový trvalý nějaký vztahy. Nějaká taková vošklivost třeba se tam začne objevovat. Často tomu tak je. Jo, jsou tam psychologicky nevyřešený obsahy, které v, v, v momentu klidu začnou, začnou se dostávat na povrch, začnou, začnou být cít, cítěny. To je jedna z těch funkcí meditace, se s těma, těma nevyřešenými věcma setkat, ať je to nepříjemný, jak je to nepříjemný, a začít to hojit, začít to integrovat. Takový dobrý etický standard, dodržovaný v průběhu života, to hodí dobrou výslednici, zrovna v těch zónách. Když je člověk potom sám ze sebou, když je nemocný, třeba. Jo, že tam nezůstane nějaký takový ten, ta životní pachuť té prázdnoty a promarněnosti a beznadějnosti a sešlápnutosti a všechny tyhle ty negativní, negativní kvality, Rozostí se tam spíš takový ten pozitivní, pozitivní dojem. Jo, a to většinou právě má to tu základnu v té životní etice. Taky jisté, jisté sebevědomí před ostatníma já jsem byl tak vystrašený, že když mi bylo nějakých takových dvacet, a dokonce i později, potom, jsem strašně nerad vystupoval před větším schromážděním lidí, něco povídat, jo. Že jste taková tréma, spíš, spíš takový nepříjemný pocit, strašně exponovaný, strašně, jo, jsem se z toho vždycky vyzul, jak to jenom šlo. A když, je, když je taková nějaká ujasněná etická základna, tak že člověk nemá co schovávat, člověk nemá co. co no, nejsou tam žádný takový příliš velký leži, nepravosti. Člověk je volnější. Ta to pátá etická norma. Páté etické přece se týká zatemňování mysli omamnými látkami. Jo, že někdo zobne nějakou paracetamol, když mu bolí zub nebo tak, tam v tom bych neviděl tak velký problém. To já dělám taky. Ale jo, nějaký takový záměrný uhybání nepříjemným situacím tím, že se člověk různě znecitlivý. No, to, to samozřejmě není, není správné. Jsou, jo, jsou to většinou potom ty náruživosti, jako alkoholismus a tak. Dost evidentně tomu člověku se daří mizerně, se cítí v sobě špatně a tak to vlastně chce přehlušit pře, pře alkoholickým opojením, z se k jistým zónám. Na druhé straně vlastně všichni jsme tak trošku alkoholici, ve smyslu tom, že náš život skutečně má v mnoha směrech tenhle ten princip rozčeřit hladinu, aby nebyl klid, aby nebylo vidět skrz na dno. Velmi často to tam je. Setkáme se s tím velmi často teď, v těchto dnech, té meditace, která má právě tu funkci urovnat, uklidnit povrch naší mysli. Jo, najednou je vidět ty starý schnilý boty na dně a ty konzervy rezatý a rozšlapaný talíře a skřepy a flašky rozbitý a tak... A jsou, nelíkám, no, že v našem nitru jsou pouze tyhle věci, ale tohle to bývá to první, co, co, na, na co dobře vidět. Později potom, když ten proces toho pročištění jde dál, tak se tam mohou objevit netušené pozitivní hodnoty, o kterých jsme ani nesměli, jak jsme dobrý, jak jsme krásni, jak jsme praví a čistí, čistí. čistí. A to většinou je až ta druhá kapitola. <laughs> Jste museli přijít ještě jednou. <laughs> Takže tolik asi k těm pětietickým předsevzetím, který jsem se snažil předat jazykem upřímným. Jo, ne tady sázet nějaký nějaký dogmata a tak. A dneska mi tam zrovna vyskočilo do ruky jeden text od Budhy, který neříkám, že se týká přímo této tématiky, ale řekněme, že se tady hodí ho přečíst. Je to Kalama Sutra. Kalama Sutra velice známá. Je to pasáž, Buda navštívil malé město Kesaputa v království Kosala. Obyvatele byli nazýváni Kalamas. A ty Kalamas byly popletení, to byl takový úzel různých cest a mnozí mudrcové tehdejší doby tam tudy prošli a zanechali tam svoje učení. A ty Kalámové, když každý týden dostávali prostě něco jinýho, tady je to normál, že jo, ale, ale tehda, tehda to bylo prostě jako popletený se cítili, každý říkal něco jinýho. A Budha, jo, takže šli k Budhovi a ptali se ho, co teda s tím mají dělat. A, a tak už pomalu očekávali, že Budhaj to je to svoje učení, takže bylo mi ještě jedno navíc. Ale Budhaj jim odpověděl jinak. Ano, kalámové, je správné, že máte pochyby, že nemáte jasno. Pochyba vznikla ve věcech, které jsou pochybené. Nyní pohleďte kalámové. Kalámové, neříďte se nějakým učením jenom proto, že ho někdo doporučil. Nebo že je míst že je to místní tradice, nebo že se o tom hodně mluví. Neřiďte se pouhou autoretou náboženských textů, nenásledujte něco jen proto, že to zní logicky a rozumně. Neposuzujte něco jen podle zevnějšku, nenásledujte něco jen proto, že je to převládající názor, nebo jen proto, že to potvrzuje o čem sami jste přesvědčeni. Nebo jen proto, že to říká slavný učitel. To vše nestačí k tomu, abychom něčemu uvěřili a následovali to. Ale Kalámové, když sami poznáte a ověříte si, že jisté věci jsou neprospěšné a špatné a nesprávné, když se jimi řídíme, vedou k neprospěšným věcem a k utepení, že moudří je kritizují, tak jich Kalámové zanechte. Když nějaké učení vede ke zvětšení chtivosti, nenávisti a zaslepení, je jednoznačně nežádoucí. Ale když sami poznáte, sami si potvrdíte, že jisté věci jsou prospěšné a správné, když se jimi řídíme, vedou k prospěchu, volnosti a vnitřnímu štěstí, že moudří lidé je doporučují, tak je klámové přijměte a následujte. To je hlas Budhy před 2,5 a půl tisíci let. A potřebuji zmínit další ještě tři věci. A to jsou, to jsou tři útočiště. K čemuž vy, kteří jste se tady sešli, a protože to Lída Chráštěnská hezky formulovala do pozvánky, mnozí z vás vlastně vůbec nevěděli, do, do, čeho, do čeho to jdou. A budete to možná zajít a to dělitovat. <laughs> Ale překonáte, vydržíte a třetí den už to bude královský. A tři útočiště. Útočiště. Přijetí útočiště u budhy, damy a sangy. To je totiž taková tradice, kterou já dělám na každém kurzu, že používám tu prastarou dávnou recitaci, která se traduje opravdu z doby budhy. A bylo to vlastně vyjádření a, a uznání bylo budhovy velikosti a velikosti budhova osvícení. A... Přijetí vlastně jistého útočiště, um, dobře, prostě proradu si jdu k tobě, pane. A v rámci kurzu toto je, ne, to je nepodstatný. Ne, není to nepodstatné, ale to, není to povinný pro vás přijmout při, útočiště u budhy, damy, sangy. Většinou to vyžaduje trošku víc znalosti, o co jde vlastně. Takže my to vždycky tuto recitaci si budeme dělat každé ráno a uděláme si ji taky teďkom. Ale když tam bude řeč tady právě o tom, a, a, přijímám útočiště u buddhy, přijímám útočiště u damy, přijímám útočiště u sangy, tak pro vás to je víceméně moment, kdy o tom můžete přemýšlet. Ale těch pět etických předsezetí po dobu kurzu je pro vás povinná věc. V té základní rovině. No a k tomu útočišti bych řekl jenom tohle. Samozřejmě dneska brát útočiště k historickému budově, který navíc dávno není, tak um, není to velké velice smysluplná věc. Ale pro mě to má význam hlavně v tom, přijmout útočiště u kvalit budhy. To znamená právě ta neuvěřitelně pronikavá, jasná moudrost. Pro Budhu to je jo, celý veškerenstvo celý kosmos, celý univerzum, celý veškerenstvo to je jak krystal na dlaně, který může vidět ze všech stran dokonalý proniknutí všech, všech závojů existence nevědění. Jo, čili tu budovskou moudrost u přijmout útočiště mnohem spíš než u mojí vlastní pomatenosti. To mi dává smysl. Přijmout útočiště u svojí vlastní Budovský podstaty, to mi dává taky smysl, jo, to co má každý ve vlastním srdci, ten malý Buddha tam. Dama. Dama je učení Budhy. Má to mnoho významů, ale jo, v tomto charakteru je to vlastně přijetí útočiště u, u moudrosti, u, u cesty, kterou Budha definoval velice, relativně velice přesně. Útočiště u sangy je různě diskutovaná věc. Sanga je Prostě to, co dnešní budismus tak nějak vytváří, společenství lidí. Jo, brát, brát útočiště u jiných lidí, to je trošku někdy taková velký otazník u toho. Takže mnozí učitelé to formulují, brát útočiště u těch plně osvícených žáků budy. Tam je jako jistá záruka, že, že to klapne. <laughs> Ale postupem doby čím dál víc jsem vlastně zjistil i opravdu, že sanga jako, jako společenství lidí, kteří chtějí usilovat o to samé nebo usilují o to, o to samé nebo o podobné jo, zjistili, že s tímhle životem se dá něco dělat jo, a sdílejí podobné podobné poznání přesvědčení že to je zajímavé být s těmahle lidma dohromady. Jo, že to vnitřní posila, že to člověku mnohdy velmi pomůže. Jo, my máme vždycky tyhle ty nahoru a dolu, to má každý. Jo, že někdy právě takhle zavítat do, do společenství lidí, kteří se, se sejdou ne kvůli pivu, ale. Jo, kvůli meditaci třeba společný a tak, že to dokáže hezky posílit a, a, a, a vůbec celý to uvědomění, že, že na to nejsem sám. Jo, někdy vzniká taková společná dynamika v té skupině, když už bych s tím nejradši seknul a tak jo, tak všichni okolo se dějí takové. Tak to ještě... Tři minuty překousne, jo, a ono se to potom třeba otočí, jo, a skupina pomohla překonat krizi. Tak, to je asi na adresu toho trojho útočiště. Tak já bych tím ten dnešní večerní rozhovor ukončil. Pro vás teďkom je meditace v chůzi a 21.25 silně zazvonit. Jo?